Matpriser som skenar igen för världens fattiga. En livsmedelsförsörjning som inte fungerar. Varför måste över en miljard av världens befolkning vara hungriga 2009? Det här är Ekonomi i gott lördag med Britta Lena Ekström. Eva Björling, handelsminister. Över en miljard människor lider av hunger idag. Varför? Dels så handlar det ju om att det fortfarande är brist på mat och att vi inte använder de resurser som finns på rätt sätt. Men det beror också på att det har varit en svår torka. Vi ser nu att det är konkurrens med biobränsleproduktion. Och sist men inte minst så har vi en dålig politik. Vi har en fruktansvärt dålig handelspolitik. Där vi sätter upp olika hinder i alla möjliga former och inte minst inom Europa. Och där är du handelsminister och är delaktig i denna dåliga politik, eller? Det stämmer. Och Jag jobbar hårt för att förändra den politiken men vi är också 27 länder inom EU. Jag ska säga att det pågår förändringar vad gäller EUs jordbrukspolitik. Men det kvarstår fortfarande faktum att vi idag ger subventioner till europeiska bönder- för att inte odla sin mark. Och det är ganska bizarrt om man tänker på hur många människor det finns som faktiskt hungrar idag. Men det här är ett problem man har sett tidigare, länge. Varför, varför händer ingenting? Jag tror att vi måste ha en kombination av, av faktorer återigen. Dels så behöver vi bättre frihandelsavtal. Vi behöver ett multilateralt frihandelsavtal, den så kallade Doha-rundan som vi nu ska ha nytt möte om i december. Vi behöver ha frihandelsavtal mellan EU och de afrikanska länderna, EPA-avtal, för att det ska bli enklare och billigare att handla. Sen handlar det också om att vi behöver bättre infrastruktur i de afrikanska länderna. Och idag odlas, odlas det på en väldigt, väldigt liten del av det som är möjligt. Vi ser att det finns ungefär 400 miljoner hektar. Som står obyutnyttjade. Tänk vilken enorm potential om vi bara får fart på ekonomin i Afrika på ett annat sätt. Det har ju varit ett toppmöte i Rom den här veckan om den globala hungersituationen, ett mm. FN-möte. Mm. Där lovade man att stödja jordbruket men inga preciserade summor och inget beslut om ett nytt mål för att utrota hunger i världen. Varför kommer man inte längre? Jag har själv inte deltagit i det mötet så jag ska inte Nej. redovisa några detaljer där. Det det som vi gör inom EU... Men är du besviken på det här mötet, resultatet? Det, det är klart att man är besviken men som jag sa, att det, det är väldigt många olika faktorer som vi behöver ändra på. Och det jag tror är allra viktigaste vi kan göra en, som ordförande i EU just nu och för EU rent generellt. Det är just att se till att vi öppnar upp våra marknader, vi tar bort våra jordbrukssubventioner. Och att vi slutar bra och kloka frihandelsavtal. Och när det handlar om Afrika också att vi kopplar det till Aid for Trade som vi har lovat 2 miljarder euro per år från Men när 2010. kommer det att bli verklighet? Det, här det här är ju gamla problem. EPA-avtalen Epa är, är väldigt nära en lösning nu. Mm. Och eh, när det gäller rundan så fick vi senast häromdagen höra att vi just har löst ut en av knäckfrågorna som handlade om bananer. Vi har en annan som handlar om bomull. Eh, och det är några saker kvar till. Men säger att 90 procent av. Av det är redan löst. Så det är den här sista lilla pushen som behövs. Men det gäller ju också att iländerna rent generellt, och det handlar inte bara om Europa, visar mycket större flexibilitet och verkligen inser att det här är en utvecklingsrunda. Eh, låg produktivitet i jordbruket, det är ju ett annat problem som man säger ligger bakom mat- och hungerkrisen. Eh, Ja, varför lyckas man inte lösa det undrar jag och jag ställer frågan till min andra gäst i programmet idag, Anders Nordström, generaldirektör på Sida. Jag tror att det behövs åtgärder som både är av global karaktär, ungefär som vi hörde från handelsministern nu som handlar om handel, att också hantera de två andra stora globala kriserna som vi har just nu och som handlar om vad som händer i vårt klimat, men också den ekonomiska kris som vi fortfarande ser väldigt tydligt i väldigt många länder. Men det räcker inte med att titta på de globala och de frågorna som lägger snarare mellan länder utan det gäller att titta i vad som händer i länder, vad som är problemen där och så småningom. Och vilka är de? Ja, Framförallt för framför, att komma ner till människorna. Mm. 2,6 miljarder av människor i världen idag har jordbruk som, som, som, som sin utkomst att överleva. Och det är problem med att det är låg produktivitet? Absolut. Och jag tror att det behövs ett helt annat tänk. Och då börjar se människan mer se bönderna som småföretagare. Och det gör ni på sida? Vi är på väg dit. Vi har traditionellt jobbat väldigt mycket med en ganska... Ja, fyrkantigt sätt att jobba med jordbruksministerierna, stor statlig överbyggnad. Vi har ett antal bra exempel där vi inte har gjort det från Zambia kan och Nicaragua. Ja, där vi möjliggör förbunderna att som sagt bli mer av småföretagare, tänka mer så genom tillgång till kunskap, till mikrokrediter, att kunna planera, få en möjlighet att komma ut på de här marknaderna som då framförallt inte då är globala utan är lokala marknader, regionala, regionala, subregionala, mellanländer och det har visat sig väldigt framgångsrikt, det är dock dyrt. Så det här handlar också om det var det. Jag tänkte fråga, vad kostar det här? Det kostar ganska mycket att bygga upp system som fungerar på det här sättet. Att bidra med kunskap. Att inte subventionera jordbruket utan möjliggöra förbönderna själva att få en fördelaktig kredit. Men vad gör ni för avvägningar då mellan effektiv metod och dyr metod? Det är inte främst vi som ska göra den avvägningen utan den avvägningen måste göras politiskt ifrån regeringen i Zambia eller regeringen i Mosambik. Och den diskussionen för vi med de regeringarna. Och hur idag... går de? Ja, relativt okej, okay, men mycket återstår att göra. Det handlar om kapacitet, det handlar om att tillgång till kunskap veta vad som fungerar. Sen är det en investeringskostnad för de här länderna att ändra från ett väldigt subventionsinriktat jordbruk där också. Men det här är gjort på det här, det här görs nu så att säga nu, så är, det, mm. är det svår, Kan ni säga någonting om, om resultaten? Du nämnde det tidigare men mer långsiktiga resultat av det här. Om jag använder Nicaragua som exempel där vi har haft ett tycker jag att väldigt bra svensk bistånd. Det har gett väldigt påtagliga resultat. Produktionen har ökat, man diversifierar sin produktion, man har fått pengar över att kunna ha barnen i skola. Man har sett väldigt konkreta resultat om man jämför en generation till nästa generation. Men att detta sen ska bli nationell politik i de här länderna så att man lägger om hela sitt system från idag väldigt mycket också ett subventionssystem väldigt mycket baserat på att staten tar hand om det till att en annan modell. Där är det ganska långt kvar och vi är ju en ganska liknande spelar i detta. Men det finns flera som rör sig åt det här hållet. Nya amerikanska regeringen delar väldigt mycket den här synen också. Är beredd också att lämna sin politik då vad det gäller då att snarare lösa världens matproblem genom att exportera mat till att jobba med den här typen av reformer i länderna. Så det nya initiativet från den amerikanska regeringen är viktigt. Men om, om jag får flika in där, Anders, så det, det är jätteviktigt att arbeta på, på den nivån där det handlar om att stimulera egna företagare och, och bönder till att göra ett mer effektivt jordbruk. Men sen är det ju också andra stora faktorer. Det handlar ju om att det ska vara frånvara av korruption, det handlar om, om statsbyggande, det handlar om att det måste vara demokrati i slutändan. För att ju bättre statsapparat du har, desto lättare går det också för företagen att kunna utvecklas och växa. Absolut. Men det är en annan fråga som är ännu större som jag tycker vi lätt glömmer bort i diskussionen och det handlar ju om klimatförändringarna. Vi vet att där måste ju också vi politiker ha ett oerhört stort ansvar för att om det är så att världens temperatur höjs mer än två grader. Då kommer det vara stora delar av Afrika, Asien och Latinamerika där det inte kommer kunna gå odla längre. Mm. Men vi, ska vi ska höra lite grann hur det ser ut i ett av de här problemområdena i världen. De mest utsatta delarna och som det pratades om på rom i veckan. Uh East Africa and the Horn are currently the most critical area in the world that we are monitoring and reporting on. We're really talking about the following countries Sudan, especially the southern part, which had a drought this year, Ethiopia, Eritrea, Somalia, Kenya, Djibouti, Uganda, and Tanzania, which is doing better. I will uh say very quickly why there are uh, over 20 million people in this part of the world who are currently requiring emergency assistance because of drought because of displacement of populations due to insecurity and conflict and because of high food prices Ja, den vi hörde här, det var Henri Jousserin som är chef för Global Information, and early warning system på FAO, FNs livsmedels- och jordbruksorganisation. Och han säger alltså att Afrikas horn är det mest, mest kritiska området nu. Det är Sudan, det är Etiopien, Eritrea, Somalia, Uganda för att nämna några. Och där är det över 20 miljoner människor som är i behov av akut hjälp på grund av den svåra. Torkan, politisk oro och sist men inte minst de höga matpriserna. Anders Nordström, vad gör Sida åt detta? Ja, till att börja med så går vi ju in, och det är inte bara Sida, utan det den svenska regeringen som går in då med humanitärt stöd i, i den situation som är. Sverige är ju relativt en ganska stor spelare ändå då på det humanitära området, även om vi inte är störst på något sätt och vis. Men vi arbetar både i, i Somalia och i Sudan med den akuta situationen. Det, det som är ju viktigt i det här är att också analysera lite grann vad som ligger bakom detta. och Det handlar ju både om den, de konflikter man har som inte gör situationen enklare. Att det här är återkommande katastrofer år efter år. Och att man då inte har kommit till rätta med det som då är mer strukturellt. Som handlar om lite grann det jag var inne på tidigare. Hur får man en jordbruksproduktion att fungera? Men det handlar självklart också, som handelsministern är inne på också, kring demokrati, fred, stabilitet, säkerhet här. Klimat klimatet. Klimatet, absolut. Jag menar, jag var inne på att vi har tre stora globala utmaningar idag. De är utmaningar, det finns vissa möjligheter med dem också. Det är inte bara problem. Eh... Eva Rabinovic, professor i jordbruksekonomi på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du är min tredje gäst idag. Välkommen till programmet. Tack. Hur vill du kommentera det som Eva Björling och Anders Nordström hittills har sagt? Håller du med? Håller jo, du inte håller med? med? Gör du en annan analys? Ja, jag gör en liknande analys. Fast jag skulle gärna vilja lägga till något och eh, ja, utveckla vidare. Jag håller naturligtvis med, med handelsministern att eh, handelspolitiken och den politik vi bedriver i den rika världen är väldigt viktig. Att vi behöver handelsliberaliseringar, vi behöver släppa dessa länder in på Men det på har man ju sagt marknader. så länge, Eva. Är, är inte en... du är trött på att inte det inte händer Nej. någonting? Ja, men vi kan inte göra annat än köta vi forskare. Eh, men eh, jag tror också man ska skilja mellan olika aspekter. och det Anders jag var inne på det lite grann. Det kortsiktiga perspektivet, nu är det akut eh, brist. 20 miljoner kan, människor kan inte vänta. Man kan inte vänta med att äta. Men det finns också mer långsiktiga aspekter. Vad händer med livsmedelspriserna på sikt? Och jag tror att man behöver satsa på jordbruket mycket mer än man gör- Särskilt i biståndsperspektiv. Jag tror att biståndet balskeras alltså, av mottagarens behov snarare än biståndsgivarnas intentioner. Det låter väldigt trivialt, men jag undrar om det verkligen är fallet. Jordbruket är en liten sektor numera i Sverige och också i Europa, och därför tror jag att vi underskattar. Betydelsen av jordbruket för fattigdomsbekämpning och för. Men menar du jordbruket i de rika länderna? Nej, jordbruket då? i ja. de fattiga länderna. Ja. Och det bistånd. satsas för lite på det. Det satsas proportionellt för lite på, på, på, på fattigdom. Att satsa på, på jordbruk är väldigt bra sätt att få människor att lämna fattigdomen och lämna man. Det fattigdomen. låter ju självklart. Ja, det är kanske självklart, men det händer fortfarande för lite. Det, jordbruket har inte varit prioriterat. Det behövs också satsning på jordbruksforskning, forskning som är anpassad till dessa länders behov. Det är deras egna forskningsinstitutioner ska, som ska utvecklas. Därför att klimatförändringar som Anders nämnde kommer ställa krav på att Utveckla nya forskningsmetoder, nya grödor som är mer ataliga mot översvämningar. Genmodifierade grödor? Kanske. Man skulle, jag anser att man måste vara pragmatisk och bedöma varje försök som en modifierad gröda på egna meriter inte förkasta något och inte acceptera okritiskt. Men om du, du fokuserar här på att säga att, måste, att man måste satsa på att utveckla jordbruket, man måste också hjälpa till med ekonomiskt, ekonomiskt från rika länder till detta. Betyder det att du tycker att det där problemets kärna ligger i förhållande till det här med, med, med, med att inte handeln fungerar, att det finns tullar, att det finns protektionistiska att det finns protektionism i i Nej. Men de återare äh, utesluter inte varandra. Tvärtom, de förstärker varandra. Eh, finns det marknad hos oss så är det kanske också intressantare att satsa på jordbruket. Men det handlar framförallt om att kunna producera mera i de länder som nu är nettoimportörer av livsmedel. Stora delar av Afrika är nettoimportörer av livsmedel. Något som de egentligen inte har råd med. Och I länderna där befolkningen växer väldigt kraftigt. Det finns fortfarande såna afrikanska länder där... Som, internet, som, som är nettoköpare. fattiga nettoköpare av mm. mat, drabbas ju mm. mest av att priserna är höga mm. på kort sikt och också på, på, på längre sikt. Nej, det verkar... Istället det för att kunna Förlåt. bli rika nettoexportörer. Mm. Ja, för precis. potentialen finns. Det finns potential. Men jordbruket har missköts och man kan se att jordbruket kör att exempel i Afrika söder om Sahara en bra del av de kör som vi har. Men varför, varför måste det vara så? Alltså jordarna är näringsfattiga, man måste ha gödsla, man måste bekämpa skadda insekter och andra växter och organismer som konkurrerar om maten. Man måste ha rådgivning, bra teknologi. Det är mycket Jordbruket är väldigt viktigt och man behöver satsa på jordbruket. Det är en oerhört viktig del av en vettig utvecklingssättning. Är det beror också på, det... på synen på jordbruket. Mm. Mm. Mm. Det, det, det, det har låg status. Ja, det är säkert lagstatus. För man kan ju påminna om, om vad som har hänt under finanskrisen. att Där har ju världens ledare träffats på det ena toppmötet efter det andra. Det pågår hela tiden. Och man bestämde sig ganska snart för att man skulle rädda banker, man skulle rädda bilföretag. Men när det, när det gällde jordbruket så kan man bara notera att till det här toppmötet i, i Rom så var det ju inte toppledarna som kom de saknades? Nej, men under, under det senaste G20-mötet så beslutade man också, förutom att tala om banker och finans, mm. så beslutade man också att, att man ska undvika protektionism. man har också talat om att hur viktigt det är att slutföra då rundan mm. Och det tror jag vore ett otroligt bra verktyg. För Tycker du att det, att det har hänt upp... någonting där när det gäller just de här frågorna om mat och livsmedelsförsörjning? Att det har kommit upp högre på agendan? Vi ser ju att det blir mer och mer aktuellt. Det är mer och mer människor som trycker på att vi ska slutföra dåarundan. Det ser vi även här i Europa- men det är ju någonting som eu länderna också efterfrågar väldigt, väldigt mycket. Och jag, jag tror fortfarande att det ska gå att slutföra här nu närmaste tiden. Man har talat om att det ska kunna ske under 2010. Vad är det som tyder på det? Ja, det är det som G20-ledarna har sagt. Men det handlar ju också väldigt mycket om, kommer USA att komma till förhandlingsbordet? Just nu sitter man med en stor hälso, hälsoreform och det ska snart tas, tas beslut nummer två där. Jag tror inte att USA är förmögna att komma till något VTO-förhandlingsbord innan man har genomfört den interna reformen. Man får komma tillbaka till den här... Mat och jordbruk, jag tror att det behövs ett förändrat synsätt. Som jag sa, 2,6 miljoner av människor i världen idag har jordbruket som sin livsnäring. Att se jordbruket som en viktig faktor för den ekonomiska tillväxt som behövs, för sysselsättning. Mm. Men också lärdomarna av den ekonomiska krisen att vi behöver ett annat hållbarhetstänkande. Kanske andra indikatorer för, för välstånd ekonomisk utveckling än vad vi haft hittills. Ser du detta? Nej, inte fullt ut. Lite grann efter nu spelet av ekonomiska kriserna- att man börjar tänka mer grönt, göra gröna investeringar. Men då är det mer miljöteknologi och hur vi ska minska utsläppen, energi- frågorna, däremot inte jordbruksfrågorna som egentligen borde vara centrala i detta, att koppla ihop mat, ekonomi och klimat. Ja, vi såg ju bara under senaste eh, matkrisen hur nettoproducenter och som också gick på export, helt plötsligt stängde sina gränser ja. eh, och behöll sitt ris själva, i det här fallet handlade om Vietnam. Mm. Eh, och, och det är ju precis rakt motsatt väg man ska gå när man har en sån kris. Det handlar om vi... att öppna upp, använda resurserna bättre, odla mer. För det finns potential. Men vi såg också när priserna steg, de som tjänade på detta var de bönderna i Australien, det var inte bönderna i Afrika som skulle kunna tjäna mm. på detta också. Just men det är en annan sak Förlåt, som, som, som man ska lägga till när, som Anders har sagt att när priserna var som högst så fick de bönderna i Australien och bönderna i Europa som bönderna i USA. De fick uppleva de höga priser och vad som hände 2008 är att alla bönder började snabbt odla mer eftersom det var lönsamt. Bönderna i utvecklingsländer och även delar latinamerikanska länder har inte alls sett lika höga prisköjningar eftersom den interna politiken har förhindrat landbrukare att uppleva detta och därför vad som har hänt är att den produ stora produktionsökningen som inträffade 2008 som gjorde att katastrofalt höga priser gick ner. Det berodde på att vi har producerat mycket mer. Vi i den rika världen. Mm. Utvecklingsländerna har bara ökat sin produktion lite grann. Vi har, vi har problem på kort sikt. Det är akuta hungerproblem i världen och såvitt jag har förstått så är det problem på lång sikt. Jag ska fråga er alla tre nu. På lång sikt. Blir det värre blir det bättre, Anders. Det blir bättre. Det måste bli bättre. Mm. Långsiktigt tror många att priserna blir högre- än de har varit historiskt. Det finns dock några som tvivlar på det. det innebär att... Samtidigt så ökar ju välfärden i hela världen. Så vi kanske har råd med högre matpriser? Ja, vi har råd Vi har råd med mycket högre priser redan nu. Frågan är om de allra fattigaste, de länder där befolkningen växer fortfarande. Det finns få andra tillgångar om de har råd. Det säger alltså Eva Rabinovic och med var också SIDAS-chef Anders Nordström och Sveriges handelsminister Eva Björling.